Baixainagusiaren tenorea zurekin Bernadette Argain eta Pariseko laborantza-saroinak krisiaren gustua du aurten. Atzo eguna zen hainbat ordezkarian ziren laborariak argangura geroaren zat nolateako diren. Baina nalaike paisen izaitea behar ikusten du FDS-ako Patrick Echegarraiek. Baxeriguneko abantaila fiskala baliatzen duten enpresa eta elkartegusiek ehori ez dute galduko. Eskualeriko elkargo bakararen kontrako autetxien beldurazen zederer deitu. Baxerigunen berbiziarazteko guneetan emplegoak sortzeko laguntzak kenduak izeiteko iriskoa bazela, baina prefetak den arabera ez da olakoik gertatuko. Sarako, irazlehen biltzak uhteontan gazteriari boruz eta euskararen sustatzeko indahak emanen ditu, bazko hasteleen ez iraganen da, antolakuntza berri bat ere lekuan eman dutela entzunen dugu angi ejandonean. Eta egubian niagitzek irugaren garaipen bat segidan txekatuko du gauk agileraan, suritagoziek tagbeko taldea ere zebitzen dute. Eta aroa, goiz gohi euri erreiten da, garazialde untan goiz aldeko dugu, Katyalin, behar bada euri atsaba noleen? Noguri da, ahon txusentzia, gu, gu, ikusteko parada izanen dugu, baina lehen lanok metatuko dian, eta euria arratsalde untako haizea ere, irurgoi kilometroaren anunfatuko, duelaik temperatura gorenakala ere, ama bors inguruan mementuko hamarretan girelaik... Lanaren kodigoaren e reformari ez, reiteko, sindikatek egun handibat antolatzen dute marxo undarrean, Zazpi sindikatek, elgarrikin horietan CGT, FO, Solider, FSU eta Ikasle sindikatek grebarat deitzen dute marxoaren ogoita hamekako sindikatek galdein endute legesedearen erretiratzea. Beste borz sindikatek aldiz, horietan zer detek, elgarretaratzeak egin dituzte Horiek martxoaren hama bian, bainan guzi horiek aitzin, heldu astean berean, astezkenean izanendira mobilizatzeak. Eta ere horren kontra da, ea tse bai, aipatzen diren neuhiek langileen eskubideak muristen dituzte dio tokiko parlamentarien ganat joanenda beren iritzia jakiteko, parlamentuan gehiengoa lortzen ez badu behogoita behatzi hiru legea baliatzeko prez diren jakinaidu eta gehiago Silvian alo Abde eta Frederik Eszpainiki galde egiten daete zer jagera hartuko duten legea indaez onartua balitzen. ta EHbaek bestalde astezkeneko mobilizatzerat deitzen du. Hautetzi laborantziako arduradun eta presuna ezagun Pariseko Laborantzia Shaloinean atzo departamentoaren egun berezia zen, eskualeritik ere hainbat ordezkari baziren. Hortengo shaloina etzen usta, e, usaian bezalakoa, laboraria kajangura haundienian baitira, maite lopai gure kasetaria hantzen eta mintzatu da Patrick Etxegarai FDSO-akoarekin eta Jean-Pierre Guiti laborariarekin. Bistadena, kizia haipatzen da, ta egun gusiz, benan somen tzok erten dute zela din behar saloi nontat, benan ikpen txodot din behar zela, hola sorsi hama aipatzen da kija hori, eta denbora berian gure mozkinak ere erakusten. Ha, niz hazle egun ezinbestian dira, eta e, beren kesia erakutsi nahi dute, horren kontra ez da gauza handik egiten aldute, ministroak eta presidentak zerbait egiten aldute, errepostiak badakigu ez zila mentuaz egun fantziatik baina Europa mailan, Europa mailan, bai presidentak, bai ministroak behar dute, beren lana egin, eta Europa mailan gauze beha dute Bai, nik uste dut, giloa zinez pisoa dela, hori gauza xeura, nik uste dugu egonguziz, eh, la branca mailan eta filier de la corietan eta nola, nola duatzin gauzak, baina hene hostez, hemen isaitea oso importantea da. Erraiteko eh? eh, zer giden, nor, nor giden eta zer buruz nahi dugun joan. Eta igande ahte beraz iranen du ono Pariseko laborantsa salo innauugeken. Gazte izen duela behogoi urte susen izan zen gertakari lagia eta hori gogoratu dute atzo, martxoaren hirua zela. Milabe atzionta erotonoita amaseian gazteizeko eliza batean langileriaren biltzaje bat bazen eta hor bilduak ziren gazteiz aldeko hainbat lantegietako langileak, greban zirenak Espainiako poliza indahez sartu zen eta atearazi zituen langileak joan ziren lasterka eta polizak tirokatu zituen, bost langile hilzen zituela eta egun bat kolpatu izan ziren. Eskualeriko langileriaren kontra izan den oldartze haundiena izan da hori eta atzo ekitaldi berezibat izan da gazte izen gertakari latzortaz ohoitzeko. Txaber arua barena euskal presua libratua izan da atzo, 2008 urtean Bilbon-Guardia Zibilaren kontra atentado batean ikusteko zuela akusatua zen, baina hauzian judeek xuritu dute atzo, eta Txaber arua barena, Frantzian akastatua izan zen Parise aldean, bosturte egintzituen preso, gero Espainiaren esku utzi zuten joan den buruilean. Hauzian, fiskalakoita eta amosturteko kondena galdegin zuen. Bainan ausitegi go juje ke dute vede contrat et cela frogarik eta atzo atera da naroa ariznabak eta hau ahastatudu atzo erzaintzak eibaren, segi gazte mogimendua Espeiniako ausitegiek erakunde terrojista bezalaik ahizuten, horren salatzeko autobidea moztu zuten gazte batzuek, autobidean jahiz, eta duela behatzi urte gertatu zen hori, egintza horrentzat bost gazteen kontrako ausia hastezken untan hasi zen donostian, bainan gazte horietarik hiru ez ziren hauzitegiratartu, agertu eta judeak horien arrastatzeko manua eman zuen eta atzo horietarik bat dagelitua izan eta preso eman dute. O chaille undachian amikuzen bildu ziren eskualerriko elkargo bakararen kontrako hautetzieek bere najangura gertu zuten ZDR edo zone de revitalisation rurale basheri guneen berbiziarazteko abantailak galtzeko iriskua ikusten zutela prefeta galdeskatu dogu yakiteko suntiden aldaketak avantail edo onura fiskalak galtzeko iriskurik estela segurtatuko da Pierre-Andre Duranek, Gaia Barnatudauku, Jojo Bidart, Gorekasetariak. Zederer edo Bacheri guneen guneak dira enpleguen sortzeko enpresa edo elkarte ere emaiten diren abantail fiskalak. Gaur egun, iparaldeko euntaberoita emezortzi errietatik, barnekaldeko euntamairu errietan dira erabiltzen. Jonden hastian, pauen iraganden CDCI Departamentuko Autetxe Milkuratik landa, prefetarekin mintzatu gira eskoalerri barnekaldeko autetxe batzuen ahanguraz, bereziki, kune horien galtzeko ikusten zuten errizkuaz grand au ce qui doit rassurer les élus c'est que tous les avantages fiscaux déjà accordés sont sanctuarisés hautechak la chaituberdo nada avantaje fiscal agusiak achikik direla 370000 € d'avantages fiscaux Renaido Alors euh, il n'y a pas de remise en cause sur les zones de revitalisation rurale... Ordion ces avantages fiscaux ne sont pas remis en cause voilà pour tous ceux qui les détiennent déjà ez deger guneetan diren iparaldeko eunta mairu errientzat ez da beraz aldaketarik izanen, eta kandidatura berrientzat aldiz, azterketa 2000 amazazpiko usteilean eginen dela, eta zer kriterioren arabera hori jekinen da gehiego martxoaren amabostetiko iti planning familial emazteak eta familiak laguntzen dituen egitura urte hastapenean etxizen zen honan laguntzaile eskasez bainan jakiten dauai berriz idekitzeko bide honian dela boru iletik goiti berriz hasten ahalitaike, koletok deputatuaren inguruan hoi eta bat laguntzaile biltzen dira horren antolatzeko, planning familia lortaratu biltzen ziren emazte hainitz, seksualitate IVG edo familiari lotu arazo sozialen dako, behar antu la teoria aukestua izanen da martxuaren sursiena baionako atalantene izanenden gawaldiana planning familiar hechia mementuan bainan beherrorduan direne masterke baionako ospitaledata juaitena haldida han bada serbitzu berezi bat Saraako idazleen Biltzajan antolatzen, uh, an, biltzaja antolatzen dute martxoaren hogeita zorzian bazko astelehenez beti bezala, sam Michelchel Garat Saraako medikoak bultzatu duen ekitaldi hau lato la hoita lauetikunat egiten da, Gaur egun hitzordu horrek segitzen du, idazle eta irakurleen arteko ajemana piztuz. Hastapenetik xere bera zuen Biltzajak egun berean toki batean eskoalegian bizi edo juntaari diren itazleen biltzea eskualdunak izan ala ez, haurten biltzakak azkartu nahi dituen bipondu gazteak eta euskara. Antolakuntza berri bat ere plantan emana izan da angi errandonean. Antolat Gonzalez de Gerdinadogo, le nic gogo et tan a gertoussen. Chalako indas le bilza roi cela iturdubat a initentsat, anis indentsat iturdubat cela. Et torchentiel gothique, parce que je te naikin chalarat et a och atimaten itustela le gutzatzen gu, laguna roaspaldikoak. Och de pasatzenuna ibalim onsu literatura eta liburu geia. Eh? da. iturdua da. Gordon nais sandogo antolat eta beribatekari et a Pentsatu ditugu lau soko egitia. Lehenik, lehen sokoa izanen da, erakusketa sokoa. Bi erakusketa txekinen ditugu, zoin uh, eta orten salistatua izanen diea, Itxalo Borda eta Michel Itohia marazkilaria. Eta orduan liburtegi bat egindugu, nun uh, izanen dien. Uh, liburuak uh, kontsulta libroa. Irugarren sokoa da, ork sokoa, behaz, neberimadugu gaztetasun, uh, xikabatekari, bitzara da ahonti idekia, eta ez da guneetzi bat. Eta maia muruagak angie ejandonea gomita ukanen du sari kulturalean jamekontaik goiti. Kiroletan, rukbian gaur pro-debi eh, hogoigarren egunaren kari, zazpionetan, miarritzek tarbe rezebituko du, zuzenean partida hori, euskal irratietan, pilotan eskouska trinketean, berezkoen binakako xapelketako bi partida jangoitzen, lehena zazpionetan, be multsoko jokolariekin, etxegarai eta laskano elgar eta benezen kontra, ondotik eh, amultsokoak, bie eta Dukazu, Lambert eta Eskuraren kontra. Hala gure hemengo berriak horiek ziren eta goazen orai nazio arte dat jaslaririk hartzen estuten Europako erialdeak sigortu behar dira. Hala, galdeginen du Greziak Europak batasunari, azteleinean, elkartasun prinzipioa er urratzen dutela batzuek eranez, Zipraz lehen ministroak errandu ez zindela erri alde bat, harimen biltegi bilakatu, uartaraziz ala ere ez dutela sekulan, neuri itxasuan berriz gibelerat egin arasiko, Donald Tuskak Greziak babestudu estatu kidek aldebar kartasunez, hartu erabakiak kritikatuz. Eta Europarko nxiloko buruak bestalde etorkin ekonomikoak ez diteko galegin die. Hai, ez sinetsi giza trafikatzaileak ez arriskatu zuen bizia eta dirua. Bruselana xilo galdena apaltzeko, berezketak egiten dituzte, refusiatu eta migratzaile ekonomikoan artean. Afganistan darak, adibidez, zortan, sartuak dira erialde batzutan. Eta otizkundeak Donbassen ustaila ondara hain zine. Bere sinai duen Ukraina ekialdeko eskualdean, Eruxia, Ukraina, Frantzia eta Alemaniak ala nahi lukete, Mizkeko akordioko neuriak momentuan ez dira indarrian sartu egoera ezta egon koha. Eta Australian aztertuko ituzte MH Idurri unta idurrogeita mar egazkinaren ustezko arrastuak. Mozambikeko kanal batean egazkin baten zati bat agertu da, eta iduriz Boeing zazpi unta iduteno intama zazpi batena litaike, Malaysia Airlines kompainiako egazkin bat galduzen duela bi urte iztripu baten ondorioz, australiako garraio ministroak baiestatu duan aztertuko dutela ea urazen edo ez.